Povestea vieții mele, pista 30 Elen Șuțu era foarte deosebită de Maruca. Născută Crisoveloni, era de origine greacă. Elen Șuțu, Galați, 1882, Paris, 1975 Născută Crisoveloni, căsătorită în 1903 cu Dimitrie Șuțu, ofițer de carieră, atașat militar al României la Paris. În 1929, Elena Crisovelloni Șuțu divorțează pentru a se căsători cu scriitorul francez Paul Morin, ambasador al Franței în țara noastră între 1941-1943. La înfățișare semăna cu o tanagra, avea capul mic și îl purta mândră pe un gât foarte drept, deasupra umerilor foarte drepți și ei. Trupul ei avea proporții desăvârșite, iar trăsăturile feței erau limpezi și de o croială clasică. Totul în Elen era curat. Privirea dreaptă și sinceră a ochilor, rostirea limpede și precisa a cuvintelor, părerile clare și neșovăitoare despre lucruri, întâmplări și ființe. Purtarea ei în era sigură, corectă, ironică, fără răutate și cu un spirit critic dezvoltat în dorința ei de perfecție. Fusese crescută cu multă grijă, vorbea cu ușurință mai multe limbi și era cât se poate de citită. Trăind mai mult de Paris, făcea parte din cercurile literare și artistice de acolo și era o desăvârșită fam du monde. Cu toate că se deosebea mult de Maruca cu ciudățenile ei și cu teama ei de lumină, Elen era prietenă cu ea și de câte ori se afla în România, venea la seratele cler obscur ale marucăi. Jean Crisovelloni, fratele Elenich, un tânăr foarte deștept, era însurat cu o englezoică Zibil Eur, care făcea și ea parte din cercul nostru. Firea ei adevărat anglosaxonă, veselă, plină de avânt, fără fățărnicie, alcătuia un contrast încântător cu acumnate ei mai blazate. Zibil, ca și frumoasa ei soră, doamna Bennet, era o într-o strălucită a voiniciei. Înaltă bălaie, neobosită, veselă, cu inima bună spontană, avea o statură minunată și pielița albă ca laptele. Mișcările ei păreau pline de o vioiciună falnică și toată ființa îi era pătrunsă de sevă și de strălucită vitalitate. Dinții ei erau albi și sănătoși și râsul molipsitor. Aveau oricăprui ca iazurile din munți, iar nasul ei mic și delicat avea vârful puțin ridicat în sus în chip încântător. Falmecul ei era neîntrecut. Sibil era una din acele ființe care, după cum spune vechiul cântec, trebuie să se fi născut într-o dimineață plină de soare. Nimeni nu-și purta găteala în chip mai desăvârșit. Avea o înfățișare de fericire triumfătoare care te înviora. Era darnică, fără și retenie, prea încrezătoare. Dar cu tot belșugul bunurilor pământești, viața n-a fost totdeauna bună cu Sibil. Când vedea că a fost înșelată sau păcălită, indignarea ei era ca a unui copil și o arăta fățiși în cuvinte. Sibil era una din ființele cele mai curate la gând și o iubeam din toată inima. Dar Sibil acum e în pământ. Nadâși Tilbei sta mai mult la țară, rar se afla între noi în salonul Marucăi. În volumul O viață de om, așa cum a fost, ediție îngrijită, note și comentarii de Valeriu Râpeanu și Sandar Răpeanu. Editura Minerva 1984, istoricul Nicolae Iorga o prezintă astfel pe Nadej Stilbei. Doamna Nadejda Stilbei, fica Beiza de Libibescu, fusese crescută din cauza unor triste evenimente de familie în Germania și frumoasele sale versuri și povești, dintre care cele dintre au fost traduse și de mine în românește, fusese răredactate și tipărite în limba germană. Dintre fiice, cea mai mare moștenise în altele însușiri intelectuale ale străbunului, Vodă Bibescu, și a discuta cu dânsa asupra oricărui subiect era o adevărată plăcere. Ne-am văzut deseori în acele luni teribile și era fără îndoială ceva să descoperi atât a pricepere și simțire la membrii unei clase care nu mă deprinsese prea mult cu asemenea daruri sufletești. Pagina 357 Era și este încă tipul perfect al soției și al mamei. A trăit numai pentru a ei. Îmi plăcea mult să mă duc la ea. Soțul și copiii ei îmi erau de asemenea prieteni. Când te aflai lângă ea, pierea latura cam întunecată a vieții. Avea întrânsa ceva ce amintea o pasăre sau fruture. Totdeauna cânta, era veselă, era fericită, mereu în mișcare și pătrunsă de griji duioase. Umbla după treburi și colo, în casă, în grădină, în bucătărie, cu copiii, cu servitorii, cu țăranii. Mâinile ei aveau totdeauna ceva de lucru Picta, scria, broda sau grădinărea Nu avea alte năzuinți decât îndeletnicirile ei obișnuite Nu căuta împliniri greu de dobândit și nu dorea să se înalțe pe culmi amețitoare Era o gazdă cât se poate de plăcută, bucuroasă de oaspeți O tovarășe veselă și fără griji Cunoștea meșteșugul de a înlătura din drumul ei Orice i-ar fi putut întrista sau îngreuna viața E una din puținele femei pe deplin fericite ce le-am cunoscut vreodată. În mare contrast cu vesela Nadeș, cu suflet de copil, era cum nata ei mai tânără, Marta Bibescu, care la vârsta de 16 ani se căsătorise cu fratele Nadejei, George Valentin Bibescu. Marta Bibescu, 1888-1973, scriitoare franceză de origine română. Dintre lucrările ei amintim, salunul verde, vieți anterioare, jurnal politic, etc. Născută la Hovari, Marta mai avea trei surori. Tatăl ei, Ion La Hovari, era frate cu Alexandru și Jacques La Hovari, despre care am pomenit. Ion, Jean La Hovari, s-a născut în 1848 și a încetat din viață subit la 27 iunie 1915. Studiile și le-a făcut la Paris. A fost ministrul României la Paris între 1892-1895 și apoi ministru de externe în guvernul conservator prezidat de Gheorghe Grigore Cantacuzino. Din același guvern a făcut parte și fratele său, Iacob Lahovari, amintit în aceste memorii. Apud, Societatea Românilor de la 1877 Memorii ale unor luptători Editura Militară, 1977 Pagina 81 Marta intrase în viață înțeleaptă de la început și plină de știință. De copilă, Marta era un om în toată firea. Am cunoscut o fetiță, în primii ani după venirea mea în România, că cerea între noi o diferență de 10 ani. O poreclise în ponei, spre deosebire de sora sa mai mare, Jean, Cărea îi dăduse numele mai puțin măgulitor de an, Și în acele zile depărtate eu tânăra prințesă Bălaie din Marea Britanie Eram idealul lui Ponei, An, Măgar Din prima ei copilărie, Marta dădea semne că va fi frumoasă și visa măriri O însuflețea tot ce era măreț în această lume Fie că era vorba de regi sau de oricare alt lucru de seamă Lume mari, succese mari, talente mari, cariere fabuloase toate vrăjeau pe mica fetiță cu ochi căprui, cu minte ageră și cercetătoare. Îmi plăcea să o am pe lângă mine. Avea o fire nespus de bogată și de înviorătoare, iar adorația ce avea pentru mine îmi vanitatea de ființă tânără. Aveam doar un nume însemnat și două luni șiruri de străbuni în amândouă capetele Europei. Toate acestea le știam a ta. Ca toți la Hovarești, era un soi de enciclopedie, chiar la vârsta ei fragedă, și avea o memorie minunată. Niciodată nu uita nimic și nici nu se înșela. Chiar când era copilă, nu mi se părea că sunt lângă un suflet mult mai tânăr decât al meu. În ponei nu era nimic naiv, ochii erau pânditori și mintea mereu în lucrare. Fetița frumoasă a ajuns o femeie cât se poate de atrăgătoare, ba chiar o adevărată frumusețe. Cu ochii mari și miopi, cu o ciudată gură cam mare, Marta avea ceva din circe în puterea ei de a fermeca. În caracterul omului stă scris destinului. Marta își pusese în gând să se ridice cât de sus și să îi zbândească. Așa a și făcut. Știuse să atragă în cercul vieții ei lucrurile pe care le visase. Intră în legătură cu oameni al căror nume stă în fruntea tuturor, încurgătoarea și schimbătoarea noastră viață de azi. Încetul cu încetul adună în jurul ei persoane de talent și de mare renume. Mintea ei ageră, descoperă orice îi poate fi de folos din punct de vedere social. Primește persoane regale, diplomați, oameni politici, artiști, scriitori, savanți și aristocrați. Călătorește în multe țări și musafirii ei sunt totdeauna dintre cei mai aleși și cu vază. Ca pe vremea când era fetiță și zicea în urechile și ochii ei sunt mari deschiși, și nu uită niciodată ce aude și ce vede Marta a ajuns una din cele mai vestite și prețuite scriitoare O scriitoare admirată de criticii cei mai critici Cunoștința limbii franceze el la ea desăvârșită Stilul ei e de o migăloasă și minunată dibăcie Descrierile bogate și pline de poezie Cărțile ei sunt pătrunse de înțelepciune și de adâncă cunoașterea lucrurilor Iar fie ce frază eșlefuită ca o piatră nestemată Mintea aici cetătoare nu lasă să se piardă nimic, fiecare citat al ei arată gândirea adâncă, o erudiție de necrezut și o uimitoare cunoștință a subiectului tratat. Nimic nu e lăsat a voia întâmplării sau după pofta clipei. Orice e frumos o mișcă și găsește cuvinte alese cu care descrie ceea ce vede și aude. Tocmai această iubire a frumosului pe care o împărtășeam amândouă ne-a făcut să fim ani îndelungați și strâns legate. Ne plăceau la amândouă grădinăritul și florile. Ne plăcea să plănuim locuințe ciudate și originale, să colecționăm pietre antice sau să descoperim colțuri tainice neexplorate, biserici vechi, case părăsite și atâtea alte lucruri pline de farmec, pentru care alții aproape că n ochi. Ne plăceau cărțile și poezia și culorile frumoase și sunetul clopotelor în Da, ne asemănam în multe privințe. Dar cu cât înaintam în viață, drumurile ni se despărțiră treptat. Năzuințele ei o duseră pe altă cale și aceleași lucruri încetară de a ne părea la amândouă de aceeași însemnătate. Elena Crețeanu, mai târziu Elena Moruzi, era cu totul deosebită de Marta. Îi plăceau viața la țară, călăria, vânătoarea și în orice făcea, punea energie, convingere și o mărginită și ușoară voie bună. Subțirică dar vânjoasă, cu părul ondulat natural în chip încântător, avea ochi strălucitori, cu o privire totdeauna haznie și întărea orice spunea, prin expresive mișcări ale mâinilor. Avea în firea ei o fărâmă de băiețească nesupunere, care o făcuse să pară primului ei soț, diplomat așezat și cam solemn, o ființă greu de mânuit. Niciodată nu-i dăduse ea voie să se arate atât de important cum se credea el. Aceasta nu putea avea ca urmare o bună înțelegere între ei. Se învoi mult mai bine cu elegantul ofițer de cavalerie cu care se recăsătorii mai târziu. În tinerețea ei o vedea mai puțin, deoarece lipsea mult din țară. De fapt, n-am fost niciodată mult împreună, însă ne lega simpatia ce simțeam una pentru alta de câte ori ne întâlneam. Era o prietenie spontană care nu scăzut de-a lungul anilor. Acum a încărunțit părul ondulat al Lenei Moruzii. Ea își administrează moșia cu o pricepere bărbătească, dar ochii i-au rămas tot atât de sclipitori și viața nu i-a năbușit simțul umorului. Azi, ca și în prima ei tinerețe, îi place să râdă de isplăbile ei, care se desfășoară mai ales printre ogoare, țărani, vite, grădini, flori, zarzavaturi, ors și porumb. Elena Moruzi e o ființă de o prospețime sănătoasă și înviorătoare. Am mai avut și alte prietene care mă înconjurau cam pe la anul 1907. Didina Paladi, care avea întotdeauna atâtea de spus despre orice subiect și care e azi femeia cea mai de căpetenie a mișcării noastre feministe, cele două frumoase domnișoare perechide, Irena și Ana, Elena Odobescu, Zeta Cantacuzino, Eufrosina Ghica, femeie de o rară eleganță, prietenă sinceră și devotată, Sim ca la hovarii azi una din doamnele mele de onoare. Regele Carol începuse să mă socotească drept o personalitate. Ajunsese nu numai să mă iubească, dar chiar să mă prețuiască. Mă supusese unei reeducări neînduplecate, dar treptat se deșteptase în mine o mai deplină înțelegere a motivelor lui și o adevărată admirație pentru însușirile sale de om și de rege. Iar întrânsul crescuse cu încetul încrederea că se putea vizui pe mine, dacă nu mi se înnăbușea prea tare voința. Eram ca un cal ce trebuia mânat cu frâu ușor. O mână prea grea pe frâu mă făcea să zvâr, sau să-mi iau avânt. Și apoi mai era ceva, îmbătrânise și simțea în sfârșit o oarecare plăcere de a se vedea înconjurat de echipuri tinere și înveselitoare. Grupul prietenelor mele era întrucâtva diferit de cel ce stea la picioarele reginei Elisabeta. Era ființe trăite mai ales în aer liber, sub cer deschis, și regele se simțea înviorat în o atmosferă adusă de nepoata lui plină de sănătate și de viață. Neîncrederea lui în mine scădea din zi în zi. Vedea că începusem să pricep ceea ce se aștepta de la mine și, îndeosebi, își dădea seama că, an cu an, prindeam dragoste de țară. Simțea cum se naște în mine patriota ce am devenit ființa care s-ar putea înflăcăra de nevoile și de aspirațiile poporului ei. Nu aveam nici răbdare, nici destulă disciplină ca să facă în tocmai cum făcuseră înaintea mea el și bătrâna regină. Eu eram, din vremea mea, cum fuseseră ei dintre a lor. Afară de aceasta era între noi o deosebire fundamentală de rasă și de educație, dar cu toată iubirea mea de neatârnare aveam un simț puternic al datoriei, și unchiul știa că la urma urmei se putea bizui pe mine, chiar dacă nu izbutea să mă facă să ascult de fiecare poruncă Cea mai puternică legătură dintre noi erau copiii Îi iubea din toată inima și avea pentru ei toată îngăduința ce nu abusese pentru noi Se zicea că alegerea prietenilor dă pe față caracterul omului spune cu cine te însoțești și îți voi spune cine ești Prietenele mele erau foarte deosebite una de alta. Aveam, ca să zic așa, câte o prietenă pentru fiecare latură a filii mele. S-au făcut comentarii asupra acestui lucru și nu fără oarecare răutate, de către o doamnă mânată într-o câtva de gelozie. Într-o zi glumeam cum aruca și o lăsam să propovăduiască una din cele mai noi teorii ale ei. Maruca totdeauna se arunca cu entuziasm în România nouă, iar noi, intimele ei, eram silite să discutăm serios asupra celor mai recente năzdrăbănii ale ei. Maruca îi plăceau dezbaterile, iar noi făceam haz de ciudatele ei argumente. Doamna Posacă, ascultând discuția noastră însuflețită, ne privea cu dezaprobare. Îi displăceau schimbările repezi ale gândului meu iar veselia cu care întâmpinam neauzitele șotii ale Marucăi era unul din necazurile ei cele mari. Fiind rudă de departe cu prietena mea, se socoti îndreptățită să-și dea pe față mânia înnăbușită în aceste cuvinte nu prea măgulitoare. Să fiu un locul tău, dragă Maruca, aș înceta de a spune atâtea absurdități. Nu ți-ai dat seama până acum că prințesa vă întrebuiințează pe toate ca pe niște paiațe ale căror sfor trage ca să petreacă pe socoteala voastră? De bună seamă, aceste cuvinte erau usturătoare pentru prietena mea și jignitoare pentru mine Din fericire, Maruca nu se lăsă mai prejos Își bucnii într-un hohot de râs lipsitor. Paiațe suntem noi? Până acum nu prea m-am privit pe mine sub acest unghi Dar dacă e așa, îmi pare că se poate de bine să fiu paiața prințesei Găsesc că e ceva foarte nostim. Pantâng e cuvântul exact pe care l-a întrebințat doamna cea dezaprobatoare E bine nu, învinuirea era cu totul neîndreptățită. Niciodată nu mi-am privit prietenele drept paiațe. Fiecare mi-era scumpă și o prețuiam în felul ei. Eram o fire cu multe laturi. Fără îndoială, lucrurile ce mă interesau erau multe și felurite. Faptul de a iubi poezia, de a citi pe Nice, de a-mi plăcea muzica bună, nu însemna că nu puteam să mă despăt grădinărind sau cercetând moda pariziană sau făcând vreo prăjitură bună, sau că nu mă interesa câte tunuri îi trebuie unui regiment de artilerie, sau ce costum purta împăratul Chinei la încoronarea lui. Nu mă dădeam drept autoritate asupra niciunui subiect, nici măcar a creșterii copiilor. Da. Nu aveam o teorie proprie și nu m-am amestecat niciodată în treburile altora, nici n-am stăruit să impun părerile mele. Tot ce aveam era o minte ageră, o înțelegere ușoară și simțeam pentru orice lucru un viu interes. Nimic nu mi se părea prea mic ca să-l iau în seamă. Durerile și bucuriile unui om neînsemnat pentru mine erau tot atât de mari ca planurile unui om de stat. Mila în inima mea se deștepta ușor, împuneam sufletul în toate lucrurile și în orice împrejurare. Înțelegeam fericirea pricinuită unei mame de primul ei născut, și puteam să împărtășesc elanul, citeam cărți serioase, râdeam de o glumă reușită, căutam a afla cum se construiește un pod, gustam plăcerea unui galop nebun, însuflețirea unei goane vertiginoase în automobil, ascensiunea unui munte, plănuirea unei camere noi, ascultarea unei conferințe asupra arhitecturii, navigații, sau asupra celor mai bune teorii privitoare la îmbunătățirea arasei cailor. Nu aveam o minte deosebit de cultivată, dar era primitoare și mai presus de toate, plină de interesul cel simțean simțeam pentru viață și omenile. Plăcerea de a mă găsi ca acasă în salonul Marucăi, luminat de pâlpâirea focului, nu mă împiedica să mă simt atrasă de copiii nadejei, de trandafirii Elenei Moruzi, de succesele pariziene ale Elenei Șuțu sau de ultima carte a Martei. În fundul inimii, poate că prețuiam tovărășia uneia din aceste prietene mai mult decât a celorlalte, dar bucuria de a fi împreună cu ele pe rând era la mine sinceră și deplină. De alte prietene voi vorbi mai târziu, după cum va înainta povestirea vieții mele de-a lungul anilor. Descrierea prietenelor mele m-a adus la o dată mai proaspătă, dar trebuie să mă întorc spre vremuri mai îndepărtate, Căci sunt încă multe lucruri de povestit despre anii de reeducare, când orice o descoperire nouă. Ni se îngăduiau vreo șase săptămâni vacanță pe an și cu toate că uneori treceam peste această limită, timpul liber ni se dădea totdeauna la sfârșitul verii sau la începutul toamnei, mai ales în primii ani când erau toate rânduite după program. Câtă vreme a trăit, tata mi s-a dat voie să-mi văd părinții la Clarence House, și astfel am avut de vreo două ori bucuria de a fi la Londra în anotimpul petrecerilor, lucru ce nu mi se întâmplase până atunci, deoarece mă măritasem așa de tânără. Altădată, după nașterea primilor doi copii ai mei, am petrecut o lună neuitată la Osborne, într-o vilă ce ne opusese pusese la dispoziție bunica regină, ca să se poată bucura copiii mei de aerul mării. Dăchi, pe atunci mare duce să dehese, împărțea vila cu mine. Își adusese și ea fetița, și era o fericire fără seamă să fim iar împreună, într-un loc atât de scump copilăriei noastre. Regăsirea mi a plaje cu scoicile ei, pazitorii coastelor cu bărcile lor, digul întunecos cu iarba de mare în toate culorile, mirosul îmbătător al crângului încălzit de soare, al caprifoiului, al răsurilor din gardurile vii. Și mai presus de toate pe bunica regină, care își lua dejunul sub umbrela cât un cort căptușită cu vete, înconjurată de hindușii ei, de soldații ei scoțieni și de câinii ei, nemai pomeni de bine dresați. Dar acum era rândul copiilor noștri să fie duși la ea, câte o bonă îmbrăcată în alb, ca să-i sărute mâna. Bunica arăta interes binevoitor generației celei noi. Trebuia să ne înființăm în fiecare zi la dejun și să ne supunem întrebărilor ei cercetătoare asupra căminului nostru și vieții noastre îndeopște. Explorarea reînnoită a tuturor locurilor iubite în copilărie era o nemărginită bucurie. Plaja, crângul, grădinile, parcurile, fermele, vestita vilă elvețiană cu răzoarele din grădină, clinii albi și fermecătorul muzeu cuprinzând toate lucrurile colecționate de papa și de frații lui fruturii albaștri, piatra mlădioasă și minunatele scoici în formă de vantai. Aveam o trăsurică trasă de un poni pe care îl mânam pe rând. Independența noastră ca femei măritate ne părea încă ceva nou și ne bucuram de ea ca niște copii în vacanță. Scârțăitul roților trăsuri când intra pe podul plutitor sau ieșa de pe el, de câte ori mergeam la caos, nu pierduse nimic din farmecului, și ne făceam de lucru prin Dugeni, căutând daruri pentru marinarii care ajunseseră robii copiilor noștri, cum fuseseră pe vremuri ai noștrii. Ne luam la întrecere la notat căutam scoici și mi-aduc aminte că în una din grădinile bunicii văzui pentru prima oară un trandafir urcător, în plină înflorire și rămase incremenită în fața lui ca în fața unei minuni. Trandafirii Rambler erau încă rari pe acea vreme. Dăchi și cu mine ne-ntoarserăm acasă împreună, bunica ne dăduse Iachtului Osborne, ca să trece în canalul Munecii și ne oprire la Middeburg, în Olanda, vechi și pitoresc orășel pe mare, unde fetele și băieții poartă încă străvechiul costum încântător. Adevărați copii de pe cărți poștale, parcă prea frumoși pentru a fi aiebea. Mă opri și la Danstadt și petrecui câteva zile la Falls Garden, care era reședința de vară a marelui duce de Hesse. Ea un loc minunat pentru călărit, cu nesfârșite drumuri nisipoase sub cetini, prin păduri. Grajdurile de la Damstad erau renumite pentru cailor de mare preț, de la arabul cu piciorul ager până la greoiul irlandez de vânătoare. Sora mea era o călăreață desăvârșită și casa fiind întotdeauna plină de musafiri, se făceau multe și vesele plimbări călare pe lună, când codrul părea o strană lucă și era greu să-i urmezi cărarea. Darmstadt era marele loc de întâlnire a întregii familii apropiate sau depărtate. Țarul și soția sa, unchiul Ser și tantela Ela veneau cât de disputeau, căci și țarina și tantela erau surorile lui Ernie. Îmi plăcea cât se poate de mult viața la Falls Garden. Era atât de plină de veselie și întâlnea acolo atâta lume plăcută și interesantă, dar mai presus de toate îmi plăceau călăria și minunatele grădini, ce-ți luau ochii cu florile cele mai frumoase și cele mai rare Dăche și cu mine pictam și desenam tot timpul cât nu eram în mijlocul lor Sau la plimbare, călare, ori cu trăsura Mai aveam și altă mare bucurie Dăche avea mai mulți cai splendizi albi, lipițană, cu hamuri îngurești, bătătoare la ochi Îi înhăma câte patru-cinci sau uneori șase și mânaia singură era o priveliște minunată să vezi pe acești arabi ușor la pas, străbătând în fugă pădurea. Într-un rând, cu câțiva ani mai târziu, am fost nevoită să fac o cură la băile Jvalbach, o localitate frumoasă, dar cam plicticoasă în apropiere de Darmstadt. Trebuia să fac băi de nămol. Or fi fost de folos, însă mi era groază să intru în magma neagră și lipicioasă, care după toate celelalte mai avea și un miros nesuferit. Dăchii, totdeauna bucuroasă de a fi împreună cu mine, nu se voia să vină să mă vadă, ca să mă plictiseala curei și adusese cu dânsa trăsura cu patru cai albi spre marea bucurie a vizitatorilor. În fie ce după amiază făceam lungi plimbări în frumoasele păduri din împrejurim. De obicei ne opream undeva ca să ne facem ceaiul. Nu se inventa să rămâncă sticlele termos, așa încât fierbeam apa pe o mașină de spirt. Credincioasa când era cu noi și alcătuiam un trio mult mai nevinovat decât se credea. Cei patru cai albi atrăgeau privirile tuturor, de aceea treceam drept zvăpăiate. Cu toate astea nu era la noi nimic zvăpăiat decât pasul arabilor noștri cai iuți de picior, dar pe acea vreme orice făceam atrăgea asupra capetelor noastre fulgerele cenzului. Se vede că aveam darul să stârnim indignarea mai marilor noștri. A fost mai ales o plimbare care a rămas de pomină când am mers la cursele de la Frankfurt, după ce sfârșit în încura și mă oprise în câteva zile la Volksgarten, înainte de a mă întoarce în țară. Ne pusesem în gând să mergem la curse în stil mare. Șeful grajdurilor de la Darmstadt, Herr von Rydesel, era un om binevoitor, cam în vârstă, după cum ni se părea nouă. Era încântat că sora mea avea așa patimă pentru cai căci aceasta dădea însemnătate deosebită grajdurilor admirabil administrate de el. Era pentru dăchi un sclav devotat și plăcea să îngrijească de trăsurile și de caii ei cu cea mai desăvârșită amănunțime. Se evise acum un și cât se poate de potrivit ca să arate ce putea, iar noi, ca să nu ne lăsăm mai pe jos decât ca și trăsura, hotărâsem să ne îmbrăcăm cu cât mai mult șic, însă în felul nostru deosebit, care uneori ne expunea dezaprobării. Toaleta noastră trebuia să fie simplă, însă bătătoare la ochi. Se cuvine să o descriu, doarece mai târziu, de pe urma denunțului unei mătuși, care scria prea des mamii, primirăm de la aceasta fiecare pe rând scrisori pline de dojană, din pricina prea marii noastre slăbiciuni pentru găteală și a nesăbuitei dorințe de a avea o înfățișare deosebită de altor prințese. Costumul cu pricina se compunea din niște foi simple de postav alb, care atunci se purtau lungi și cloși, și dintr-o nostimă jachetă scurtă, croită bărbătește, fiecare de altă culoare. Jacheta lui Dăchi avea o nuanță viorieșteasă, iar a mea era ca peruzeaua de un ton închis, o culoare încântătoare între verde și albastru. Aceste jachete aveau o croială desăvârșită în toate amănuntele și erau împodobite cu nasturi de cristal. Pălăriile, pantofii și mănușile erau albe, la fel cu foile, iar sub bărbie ne legasem câte o fundă de tiul alb, căci nu era încă moda găturilor gâturilor goale. Aceste funde diafanele socoteam cât se poate de elegante. Dar când coborâram în curte, gata să ne urcăm într atenția ne fu atrasă de un ghiveci cu hidrangeas albastră și biorie în plină înflorire, așezat pe treptele terasei. Hortensii. Ne veni atunci în minte că un mănun și din florile acelea în formă de globulețe prins la piept ar dat o aletei noastre o ultimă desăvârșire. Îmi vine să cred că tocmai acest din urmă amănunt, care pusese vârf eleganței noastre, a fost ocotit ca cel mai vinovat. Trebuie să mărturisesc că eram foarte frumșele, cocoțate sus, una lângă alta, pe înalta alta capra trăsuricii, o soră oacheşe și una bălaie, cu jachetele în tonuri șterse, una viorie și una albastră, care alcătuiau o așa plăcută armonie, cu doi lachei bine scrivisiți, așezați spate în spate cu noi, cu cei patru cai frumoși în goana mare, buhamurile lor arătoase legănate de iuțeala mersului. Bineînțeles, mâna lui Duchi! Dobândire în tot succesul la care ne așteptam, iar mai târziu, când se învolbură în jurul nostru vijelia de mustrări, ne în cu gândul că adevărata pricina a dezaprobării mătușii pornite pe critică era faptul că simplicitatea noastră plină de șic pusese în umbră găterile greoaie purtate de alte femei cu acest prilej. Oricum, nicio dezaprobare viitoare nu putea să ne zdruncine convingerea că fusese răm cât se poate de bine. Vacanțele noastre, potrivit dorinței regelui, bine stabilite și neînduplecate, trebuiau petrecute între Sigmaringen Coburg și Tegernsee, unde după moartea tatei își cumpărase mama o frumoasă casă așezată sus pe un deal de pe care se vedea lacul. Orice știrbire a acestei reguli sau orice încercare din partea noastră de a ne îndeplini o dorință proprie, orice năzuință spre o schimbare, erau cu strășnicie înnăbușite din vreme. Socrimei se instalau vara în micul castel unde petrecusem puținele noastre zile de miere, iar spre toamnă se mutau la Weinburg, un vechi castel ce-l aveau în Elveția lângă lacul Constanț. În aceste două castele se aduna adesea familia și acolo se întâlneau copiii noștri cu verilor Hohenzollern, sub ochii binevoitori ai bunicului, pe care îl iubeam din suflet, cum îl iubea de altfel toată lumea. Însă, cu toate că eram la încântătorul meu socru, viața la Crauceviț era cam plicticoasă. Castelul era foarte frumos, cu un parc mare care se întindea până la pădurile tainice. Hoinăream prin grădin și fânețe presărate cu flori de câmp. Dar ne necăjeau mult țânțarii și mi-aduc aminte de disperarea mea când însepară separă pe dulcea mea Minion, pe atunci o minunată copiliță de un an, durdulie, albă și trandafirie, și făcură din obrajii ei ca piersica un soi de plăm pădinc un fel de cozona cu stafide. Soacra mea, suferind din ce în ce mai mult de boală ei, nu venea în cercul familiei decât la prânz. Cum îi plăcea foarte mult găteala, stăruise ca această masă, în mijlocul zilei, să fie schimbată într-un fel de prânz de gală, astfel încât eram silite să ne înființăm în fiecare zi, la ora 12.30, în toalete ca de balc în penesc, cu toate că ne aflam într-un colț pierdut de țară. Mi-a rămas o amintire cam neplăcută despre grupul nostru în toalete nepotrivite. Grup care cuprindea pe lângă mareșalul curții, un doctor, câțiva aghiutanți și doamne de onoare cam în vârstă, adunați toți în jurul nelipsitului joc de popice după masă. Parcă văd încă pe soacra mea cu rochile de mătase până și foșnitoare, cu bustul ei ciudat de mic și de subțire așezat pe șolduri cam mari, legănând fără vlagă greoaia ghiulea de lemn atârnată de o soară. Avea picioare prea mici pentru greutatea ei și călca încet și șovăitor. Mâinile ei minunate însă aveau mișcări nesigure și bâșbuitoare, cum se întâmplă la toți cei ce sunt prea mult ajutați de alții și nu au obiceiul să facă nimic ei înșiși. Mă revăd și pe mine, cam răzvrătită, cu rochie de moar albastră ca floarea de merișor, căci socoteam că o asemenea gătală nu se potrivește pentru un joc de popice, afară doar în tablourile lui Vato. Îl văd și pe socrul meu, încântător, împăciuitor, curtenitor, cu fiecare perând, cât se poate de politicos, chiar cu fiul lui și doritor de a face din adunările noastre un prilej de petrecere. Mai văd și pe cei doi cumnați ai mei, William, jovial, gras, însă fără soția sa, căci se învoiseră să trăiască mai mult despărțiți. Carlo, înalt, slab, prea blond și mai ales prea mulțumit de frumusețea sa, adorată de soția lui Josefin, cu mult superioară lui, dar care din nenorocire era surdă ca tatăl ei, contele de Flandra, și văd pe drăguța mătușică, cu gulerele ei înalte, ce o sugrumau. Nu prea era dragă cum nata ei, prințesa Antoinette, și nu o cruța întotdeauna de sarcasmele ei, dar își iubea nepoatele și era iubită de ele, cum era iubit și chiulețul, cu glasul lui domol și așezat și îl văd pe Nando cu o înfățișare desăvârșită de om în vacanță, cu o țigară de foi prea groasă în gură. În Germania, toată lumea fumează havane prea mari. Nando răsfăța de mama sa, care ar fi vrut să mă facă geloasă prin atențiile pe care le avea pentru el și Josefin, pe când pe mine nu mă băga în seamă. Prințesa Antoanet era o persoană cu care era greu de trăit. Nimeni nu iubea afară de soțul ei și, într-o măsură mai mică, fiii ei. Era egoistă și știa să te sâcăie până la mânie. Marele ei simț artistic și marea ei iubire pentru flori Alcătuiau între noi o legătură care îmi ajuta adesea să nu ies din fire Catolicismul ei strâmt era supărător Ca și obiceiul cel avea de a mișora neîncetat pe alții de când își lăuda propriile ei însușiri Nu era o femeie deșteaptă, însă era plină de talent Nu izbuti să bage zâzanie între mine și Josefin, Că eram amândouă prea sincere și credincioase una alteia cu toate că viața nu ne-a dat adesea prilejul de a ne vedea. Prietena mea cea mai intimă, în familia de la Sigmaringen, era fri-fri, vară de departe a soțului meu, nepoata unei strămă născută la Tavegi, orfană, pe care o creșteau socrii mei și care mai târziu se căsători cu baronul Gayer, aghiotantul lor. Frifi și cu mine ne potriveam în multe lucruri, vioiciunea ei de italian că te-nsuflețea și când se afla și ea la Sigmaringen, șederea mea acolo era mult mai veselă. Stam mult împreună, citeam cărțile cele mai noi, iubeam amândouă poezia și arta în general. Nando avea multă dragoste pentru frifi și am poftit-o în România în mai multe rânduri. Încerca și ea să meargă călare, dar murea de spaimă când se vedea pe cal. Mă întreba ce mutră face calul ei și dacă, după privirea lui, se putea ghici, dacă are intenții bune sau rele. Soseau mereu musafiri la Sigmaringen și, într-un rând, veni pentru câteva zile regina Carola a Saxoniei. Era o doamnă bătrână, bună și cât se poate de evlavioasă. Bătrânul mare duce de Baden și soția sa erau și ei între bunii prieteni ai familii, precum și numeroși alți membri ai caselor domnitoare germane. Îndată ce puteam fugi de la Sigmaringen, fără să jignesc pe nando și pe părinții lui, mă repezeam la mama și atunci începea adevărata mea vacanță de fiecare an. Până se nu cumpere mama, castelul Sângășlos, la Tăgânsei, ne întâlneam de obicei în iubitul nostru, Rozenau. Rozenau cu turnurile lui rotunde și cu frontoanele gotice. Rozenau cu încăperile lui prietenoase, cu zidurile ciudat pictate, cu potolita lumină a lămpilor lui și cu mirosul lui de rogojini. Rozenau cu răsunetul de fânt în jucăușe și mai presus de toate cu bătrânul grădinar ce grebla cărările, cu toate că erau prea netede. Rozenau cu întinsele lui fânețe, cu trandafirii lui, cu pajiștea verde din fața casei și cu mama așezând sub bătrânul arțar. Rozenau din care cel mai neînsemnat colțisor îmi era drag. Am fost odată la Reinhardsbrunn, lângă Gota și la Oberhof, două castele de vază scumpe tatălui meu. Mama fiind nevoită să plece în Rusia, mă lăsase să țin casa în lipsa ei, lucru de care mă simții foarte mândră, căci trăind departe de ei, rar mi se întâmpla o asemenea cinste. După moartea tatei se schimbară, bineînțeles, multe lucruri. Alfred murise, așadar nepotul tatei, fiul ducelui de Albani, ajuns se duce de Coburg. Mama cumpăra atunci castelul din Tegernsee, și, cu toate că inima îmi rămăsese lipită de Rosenau, potriveam vacanțele mele în timpul când mama era la Tegernsee. Tegernsee avea mare însușire de a fi lângă Munich. Lipsită cum eram de tot ce privea arta, găseam în aceste vacanțe prilejul de a măsătura de muzică, de expoziții de pictură și de muzee. Munich e unul din puținele orașe cu adevărat încântătoare în timpul verii. Nu e niciodată prea cald, iar nenumăratele expoziții și teatre atrag mulți străini, astfel încât orașul e întotdeauna plin de echipuri vesele și de oameni mulțumiți, aprici aplici în căutarea plăcerilor artistice. Era totdeauna ceva deosebit în sosirea mea la Munich. Mama a aștepta cu câteva zile înainte în vechiul hotel Herhof, după gustul ei, căci nu putea suferi hotelurile noi și la modă. În drumul de la Tegernsee la Rozenau, se oprea totdeauna câteva zile la Munich, lăsând pe servitorii ei să o rânduiască mutarea dintr-o reședință într-alta. Îmi plăcea cât se poate de mult Munichul cu expozițiile și teatrele lui, precum și cumpărăturile prin prăvălii și pe la anticari. Îndată ce punea piciorul pe pavelele a Munichului, mă cuprindea bucuria încântătoare de a fi în vacanță. Simțeam un frământ deosebit în clipa când ieșeam pe ușa hotelului, liberă ca aerul fără să fie cineva care să mi se împotrivească sau să mă oprească de la ceva, nimeni care să mă supravegheze. Și apoi fericirea de a ști că e mama acolo, că mă întorc la ea, mama căreia îi plăcea să te vadă că petreci și care arăta un interes atât de călduros pentru toate isprăvile noastre, mama care te încuraja în tot ce făceai și niciodată nu-și cerea să stai la un loc. Numai din când în când lua și aparte la plimbările noastre, dar îi plăcea să vadă că petreceam și că suntem mereu în mișcare. Uneori vorbea de nea lui Missy, dar când nu eram neastâmpărată se simțea dezamăgită. Nu putea suferi să-și piardă cineva vremea. Un singur lucru o supăra și anume când veneam prea târziu la masă. Ora prânzului și a cinei erau sfinte pentru ea. Bineînțeles, era totdeauna cu ea una din surorile mele, mai ales Baby Bee, și-mi să ascult cu ea operele lui Wagner la Prinț în Teatru. Amândouă aveam o adâncă adorație pentru Wagner. Toată atmosfera din Prinț în Theater avea ceva deosebit. Parcă te simțeai la biserică în cuprinsul lui. Îmi plăcea să stau în rândul întâi din stal, cât se putea de aproape de scenă ca și de cântăreți. Muzica plină de vraje, ce se ridica din întuneric, aproape de sub picioarele noastre, mă umplea de o răpire pe care nu o pot înțelege decât cei ce au simțit-o. Am o preferință deosebită pentru Valkyria și cred că dacă Wagner nu ar fi scris nimic alt decât scena în care își a rămas bun votan și vraja focului, ar fi fost totuși un geniu. Erau părți din fiecare opera lui care mă transportau într-o altă sferă, care mă umpleau de freamăt și mă desprindeau cu totul de lumea asta. Bună oară fremătul pădurii din Zicfrid, marșul funebru din Amurgul Zeilor și trecerea zeilor spre Valhalla din Aurul Arinului, sau scena de dragoste din primul act al Valkirii, din care mai răsună câte un ecou în clipele cele mai tragice ale ultimului act. Mai e și actul al doilea din Tristan, despre care am spus totdeauna că nu l-am auzit, ci l-am simțit, într-atât în fioară fie ce fărâma a ființei mele. Tot atât de minunată e și opera maestrii cântăreți cu Price, Lid și Parsifal, cu prodigioasa lui uvertură, cu vraja vinerii mari și cu cereasca mântuire de la sfârșit. Dar pe acea vreme nu se dădea încă Parsifal la Munich, ci numai la Bayreuth. Și nu mă puteam duce la Bayreuth, că nu aveam niciodată voie să ies din țară în timpul stagiunii. Plimbarea în antracte la Prinț în Theater era o desfătătoare petrecere. Ca și la Bayreuth, întâlnea o mulțime de cunoștințe din multe țări, îmbrăcate cu eleganța ce se cerea la aceste reprezentații și alcătuind o adevărată defilare de toalete. Toată lumea se plimba de colo-colo o -colo, mica grădină din prejur, uitându-se amănunțit unii la alții și scoțând câte un strigăt de bucurie când recunoștea vreun prieten. Mi-aduc aminte de o anumită roche albă cu mantie verde ca salcia, cu care îmi plăcea să mă arăt. Era o găteală ce mă prindea și nu trecea nebăgată în seamă. Baby B era o tăvară și încântătoare cât se poate de haslie și plină de duh. Petreceam de minune împreună și starea noastră sufletească de copii în vacanță spărea nostima de acelei mai neînsemnate întâmplări. Baby iubea adânc muzica și se pricepea mai bine decât mine în tot ceea ce privea pe Wagner. Iar mai târziu, când se căsători cu infantul Alfonso de Bourbon, Orlean, ajunseră amândoi pătimași cercetători ai reprezentațiilor de la Bayreuth. Nu era o notă din partiție, niciun cuvânt din libret pe care să nu le cunoască pe din afară. Alfonso e una din cele mai desăvârșite ființe omenești ce am întâlnit vreodată. La început au fost mari greutăți de învins pentru căsătoria lor, sora mea fiind protestantă. Și câtva timp nu iese mai dădu voie lui Ali să se arate în Spania. Așadar, rămaseră la mama, dar asta e în sine o întreagă poveste ce nu-și poate găsi locul în aceste pagini. Alcătuiau o pereche încântătoare și originală, a cărei tovărășie te-nsuflețea. Erau plini de has fără pretenții și se deosebeau de toți prin ideile și părerile lor ciudate.